Elkarrizketa segitzen dugu zurekin Mr. Zafren, eta ipatzeko eta ipatzen hasia gira fruntsian den proiektu bat oraldu dekaldian laborari gazte bat planta dein xeri eta hartzeko, eta baliatzeko zelpeberen eta gazanategitik aterako den gaixura Prezeski, bon, gaztea sekatzen ariziztelata badituzie, bon, desbartxak eginak badituzie jendeak eta berdin interesatuak Baila boran txeko bisendikaten uh, aldizkarietan uh, zabaldu dugu uh, anontza, eta igatietan eta uai aidugu ai zabaltzen mm -hmm. Uai aidugu, uaz nahi ginoke uda ondak agetio jakinarazi Eta gero kezego dugu puntu batekin dugu. Eh ara, asteko balimadira gazteak interesatiak gurekin ere proiektia emaiteko guk aigira lego ondienena iskiriatzen mainena badira aniz gauza ere gazteorekin eginen direnak eta ara balimadira galdera asteko hor gira eskoltsegi elkarterean bada hor animatzaile bat e, respondenteko dinak eta gouga galderer eta hor hor gaude asteko ara mintzatzeko ғаусақтасы, най-динай кені. Epozeski, hor gazte batentza badela lana horre txalde horretan plantatuz eta e, gazura, zelpebeko berazgar nateriaren gazura baliatuz hemen hor zerri e, horien hasteko molde bat, parte bat bederen baditeikela hor eta ere, e, bon, beste zerri egilen hartian ere, partekatzen katzen alda horreino produzituko den eta gazura espaitat dena txalde hortan bakarrik Baliatu izanen? Ez, azpentziaike, azpentziaike, izen da gazura hor uh, izen da gehiago. Eta idealitaike, uh, eman dezauna, hiru bon, erri dira hor menton balean, fin, gana dut uh, urbil gaznatekitik. Horten idealitaike uh, gazte hori proposatzea gazura banatzea etxaldetan, hiru erritako etxaldetan maiteko gaxura mm -hmm. zaune, egun batez bi egunetaik eiten alitaik gauza hori, egun batez uh, aldudet aurrebelen, mm -hmm. eta beste egun batez bankana. Zeran bere gizentzeko lanetik aparten normalka izaindu hastia, interesatia bada, proborstuko dago gu piskat bere errebenioaren obetzeko be, ara bizpairu menturaz banatzen gaxura beste eskoltxerrien uh, uh, askuntzako etxetan, etxaldetan mm -hmm. Mm -hmm. eta horaino, beraz, gazte horren zat, askuntzan, hartzeko posibitatea badela, baina, xerri askuntzan horaino e, egiteko manera bada, hori, merkatuak erakusten du, horaino e, xerri gehiago, eskualtxerri gehiago e, egiten aldela ba, bona e, oteiza, bon, lau transformatzaile bagira egun e, Eta, eta etxe mozkin egileak ere ari dira handitzen Bat dira egun dotzena bat amos bat etxe mozkin egile Etxe texaltzen dutena berek uh, beren uh, produksionean Eta beste lauak badera, beraz ote izan Bata obak horrek batu bizpairu buseria kostaldean da sartu dena mm -hmm. Eta saran beste buseria bat ere asiko da horai eta beraz belauna denen artean egia galdera goitia idela uh, unxa, aixas, aixaski oraino saltzen da eta bada galdea eta ere egia ekonomikoki uh, kaxen alduela zerbait eskualtsegiak oraino gehiago eta guretako plaza handia da uh, hemen datzea transformatsailiak gure mm -hmm. elkartean eta filiega hortana eta hori sigarri da ara kalitatea goiti tiratzeko eta peskat banatzeko eskolegia nere denean eh Odeon, ede, be transformatsailiak eskasta eskolegia eta holako iniziatiba batzuekin ere plantatuz gazteak gasteak behara e, beti zerbai Gure le lekuko ekonomiari Eta zertan da AOP-a Eta ipatzen baitzen e Desmartxak egina gizan dira Gaur egun? Er, er, er, erten aldena Gazuraren uh, proiektu Gazuraren lekukoat bazka bata Eta en, guk uh, AOP mailean Zagia dugu araudetan eunanako Eta amara behar dara lekuko bazketarik gina Eta de, olako desmartxak ere Azkartuko dute aop -a. Mm -hmm. Hori uh, gauza bata Gero aopea zertan den Be harik gira puskat gusten uh, Tunelaren punta uh, Ranginezake Zerren uh, Ien hauarekin Zinkatietugu azken, uh, azken uh, Bidea Elgarrekin uh, Itzartia gira puskat nola berdun eman Nahi ginuke Huaik ustez Bi mila amosteko astapena indako Ukana Bai mena Iena bat dira hon asken gauza bak, me beti haigira araudiak ere haiditugu ara, askarzen, kargamendiak, epuska tapaltzen, eta, bueno, dira gogo eta aida betisegi, eta eta aupea bali madugu ere izain da lanas eukiteleare, hor, uh, guaiko ustez, 2000 amosteko astapeneko behagin ukeukana, Ien hauaren baimena, uh -huh. ez du gana iaupea, gero pasten baita bruxelena eta luzei zeiten alda Eta mugaz gainetik hartzeko posibitatearekin? Egun, elburieda hemen bereana, ipagaldeana Eta eta ere, bihanoko kanteno dut batzu bat dira ipagaldea onkitzen utenaka uh, Zeren baitira jadanik azileaka Eta gero, gero, lan bat laike, Uh, mugaz edo uh, uh, kusiko zerimuta minen uh, aupe bat uh, segitzia minen hain da komplikatuak jataneik hemen medean hain uh, da komplikatuak ebe hola partitu gira mementuko zasteko mm -hmm. Errandu zuz, so, zon bat uh, azile direla ementuan eta ari direna kortana? Uh, egun egun uh, lagatanoi bat uh, badaik urbila Bon, eta, hote hon, hemen berian, hartzeko posibilitatea, hemen eskualegian, batzu interesatu bali madirazteko, txek, hartza izte? Aba, ba, bali madir interesatiek, uh, egia, izierri uh, importanta dela gurek, tako, gazte batzu plantatziak, oa hez gazteak, hori xeurra gu interesatik girela az, azle bergietarik, ezadutarik. Eta laborari entzat, uh, e, e, or, badu ekonomikoki ere abantail bat, ekartzen duena? Eben... Hortan den alde txarra da bazkan presioa eta guk ez duela menperatzen uh, munduko mundializazioneko pundu txarrak direla dudai gabe hori denak eta loti munduko presio bat dela. eta ez beti menperatzen egiten ditugu iniziatibak gure aldetik uh, izan da inemengo nahi, nahi, nahi dugu hauzeko uh, haupe proiektu hortan berbaita lekuko bazka Ara, aigira hurbiltzen edo entzatzen hurbiltzea hasteko hemengo hartuazle taigeta kusteko ja, bazen ba posibilitatea presio bat finkatzea algarekin denek idehazteko gishan. Mm -hmm. Ez da gauza hori simple, baina alare gure arauditan zaznogun erunako irute johri, hirtuna hori. finkatuko dugu lekuko gisa eta menturaz presioan ere ukaindu bere bere aldeona apuskat menperatzeko. Mm -hmm. Ez da simple. Gero gasuraikin ere menperatzen da presioa eta gure etako helburua da eduzun gisa luzaruana xerri bakots puskako iti behiti ukuzde Zan, mar e latan hoita hamak euro garbi, eta hori utziz egia ekonomikoki in interesata dela. Hortarako, bizten dener, handozun bezala tokiko bazkekin eta hartzia Hortan sartzen da proiektua gaisuraikin hartzeko Eta guri huri edatuna iduzue bai aldude, urepele banka, eskualde horretan Eta ere, bon, iziste, pentsatzen eta promosabena iten Berdin, beste toki batzuetan, beste gaznatekin inguruan ere Iniziatiba hori, hori beraz eh, segitu ezan da ina Hor alduden, maiten dugun desmartza hori balearekin, bai horreko balearekin behar du martxazia sulitoki, eta martxatzen bada nahi dugu edatu beste eh, nahi ginuk, baginuk esidea, beste balea ere baliatzea baliatzia eh, gerazien oztibaren batituko galdeaka, eta zinez iniziatiba hori untsalitaik ere edatzea eskolerri guzian, ez da du daik. Horten, lehenik ikusiko, nola martxatuko da, no izabiatuko da proiektu hori, horten, bo, mementoan gaztea sekatzena izizte, baina gero denboran buran finkatia dituziak opzaka? Be, kooperatibak gaznak zikutu aurtengo sasoinean, hafen elduden sasoinean, mm hor -hmm. dian itzaindu gaxuragu, nahi ginuk eprest... Hor duko. Hasi, hor duko. Mm -hmm. Ongi, milesker beraz, Michelo Zafren, setasun horiek emanik... Milesker zuri. Eta, hala orako proiektuak a, biztan dena, eman korrak direla, eskolegi behar nekaldearen eta interesatuak diren gazteri, hoga mezu pasatua. Milesker reinitza.